Тази седмица в България беше една ключова личност за разбирането на световната политика и защитата на принципите на хумаността. Дейвид Харис, изпълнителен директор на Американския еврейски комитет, беше удостоен с отличие от българския президент. Ирина Недова разговаря с него за войната срещу Украина, новите лица на антисемитизма и какви полки можем да извлечем от историята. Чуйте! Видях първата реакция на Американски еврейски комитет срещу руската агресия в Украина точно след избухването на войната през февруари тази година – две войни – първата буквална физическа, и втората – война с думите. Още от първия момент се питам как се чувства еврейската общност, когато чува така наречения аргумент за денацификация, използван от Русия за оправдание на военните действия. Какво чуват в тази дума, използвана от Русия днес срещу Украина, потомците на загиналите в газовите камери на Третия Райх? И ето, за първи път имам възможност да попитам толкова знакова личност в света на международните отношения и борбата с антисемитизма като легендарният Дейвид Харис. Изпълнителният директор на Американския еврейски комитет, наричан външен министр на еврейската общност от Нобеловия лауреат Замир Шимон Перес, задавам го този въпрос, докато Харис се предвижва с автомобил по улиците на София. Как се чувствате, господин Дейвид Харис, когато чуете, че Русия и привържениците на Русия се опитват да оправдаят войната срещу Украина с денацификация? It's това е абсурд. На практика Русия използва тактики, подобни на нацистските, в своята военна агресия. Напълно непредизвикана, незаконна. Така че денацификация е нужна, но в Москва, а не в Киев. Дейвид Харис познава добре Русия, включително от времето на Съветския съюз. Съдействал е за емиграцията на съветските евреи в рискови ситуации. Бил е задържан през 80-те години в Съветска Русия. Попитал го, какво мисли за състоянието на Русия днес и за президента Владимир Путин. Всъщност съм задържан два пъти – през 70-те години на 20 век и после отново през 80-те. Путин днес представлява дълбинна заплаха. Разбира се за Украина, но и в един доста по-широк регион, както и за света като цяло. Вече трябва да е ясно за всички, че демокрацията в Русия, която се надявахме да се роди след 1991 е разрушавана систематично, ден след ден и вече е мъртва. На практика в Русия има култ към личността на Владимир Владимирович и има корпоративна клептурната Клептокрация днес Москва, която също се ръководи не от друг, а от господин Путин. Пояснение на думата клептокрация буквално от гръцки означава управление на кръцките форма на управление, в което държавните решения са мотивирани от непосредствените материални интереси на тесен кръг от хора, които са на власт. Вместо да живее съгласно правилата на международното право, Путин избра пътя на агресията, инвазията и окупацията, и аз се надявам, че отговорът на света ще продължи да е ясен и категоричен. Ако не е такъв, Путин ще разчита изтощението на запада да донесе победата на Москва. Попитах Дейвид Харис какво е неговото послание към тези, които смятат, че държава като България не трябва да се конфронтира с Русия и Путин, а да търси по газ оттам Очевидно и болезнено е това, че българите, но както и други народи, в момента са принудени да плащат по-високи цени за енергия и храна и да се изблъскват с нарастващата агресия. Това са реални, сериозни и трудни въпроси, които няма да се решат с капитулация пред Москва. Те не могат да се решат с починение на Москва, а единствено и само с единство на Запада. България трябва да разбере това предизвикателство не като самотна страна, а в контекста на своето членство в Европейския съюз и в НАТО и в рамките на партньорствата и в трансатлантическото сътрудничество. Заедно ние сме в състояние да отговорим адекватно и да облегчим проблемите. Но ако действаме по-отделно, ще даваме нови поводи за тържество на президента Путин. Какво означава тази война за Израел, като имаме предвид, че неодавна Путин беше топло посрещнат в Иран? Израел е в особено трудна позиция. Уникално трудна за жалост. В резултат на провала на американската политика по-специално през 2015 година, с възможността дадена на Русия да влезе в Сирия. В същото време, това, което Иран и Хизбола правят чрез Сирия, засяга въпросите, свързани с съществуването на Израел. Така че Израел трябва да намери начин да управлява отношенията си с Русия и в същото време да не прави компромис с военната агресия. Това съвсем не е лесно. Още повече, че сега виждаме как Русия започва да оказва натиск над дейността на еврейски и израелски организации на територията на Русия, така да се каже да стяга примката около шията на Израел и за това казвам, че Израел е в много специфична и осложнена ситуация по този въпрос. Чудех се колко голям е разривът между Русия и Израел след информацията, че Русия възнамерява да закрие еврейската агенция that's exactly one of the issues that I was точно това е случаят, който визирах, когато казвам, че Израел е в трудна ситуация. В момента има делегация в Москва, която се опитва да реши този въпрос. Очевидно не знаем какъв ще е резултатът, но ако Русия реши да затвори офисите на еврейската агенция, това ще отвори огромна пропаст между Иерусалим и Москва. Има ли активна емиграция на руски евреи сега към Израел след началото на руската война срещу Украина, питам Дейвид Хай. Това е история, напълно пропусната от медиите. Съвсем обяснимо, фокусът беше върху Украина и украинските евреи, но междувременно много руски евреи напуснаха Русия. Има и руснаци, които просто са отвратени от руската политика спрямо Украина или отчаяни от икономическото състояние на Русия в момента. Така че има голяма имиграция на руснаци, включително но не и единствено и само на евреи. Американският еврейски комитет работи активно, за да осветява новите форми на антисемитизъм. Попитах Дайвид Харис има ли коментар за последната реч на Виктор Орбан, която провокира една от неговите сътруднички да подаде оставка и да го обвини в расизъм и антисемитизъм. Вече близо 20 години повтаряме, че антисемитизмът се възражда и манифестира себе си на различни места и по различен начин. Коментарът на Виктор Орбан е едно проявление на тази публична нетолерантност, която трябва да бъде отхвърлена. Сергей Лавров, руският външен министр, се превърна също в пример на същото, когато твърдеше, че Хитлер е имал еврейска кръв и че на практика евреите били създали антисемитизма срещу самите себе си. Така че за жалост виждаме навсякъде в Европа, Русия, Съединените щати, толкова много нови примери на антисемитизъм, заедно с класическите форми, които познаваме отпреди. Чистия расизъм, сега и белия супремасизъм, превъзходството на бялата раса, както и тези форми на антисемитизъм, чето цел е Израел, основно срещана форма в Иран, разбира се, така че... Американският еврейски комитет, който се бори с антисемитизма, има много работа напоследък. Защо шестият офис на Американският еврейски комитет е в България, питам Дейвид Харис? We have seven in Europe, not six. Първо, ние имаме седем европейски офиса, а не шест. Париж, Брюксел, Берлин, Варшава, Прага, София, Рим и Ватикана. Имаме офис в София, защото югоизточна Европа и България са важни за нас, а и защото можем да поканим много добър наш приятел Виктор Меламет да бъде нашият представител в София и когато нуждата и възможността се срещнат се създават такива неща. До година се навършват 80 години от спасяването на българските евреи. Има ли за какво да се замислим? В днешна перспектива питам президента на Американския еврейски комитет Дейвид Харис. Това е възможност за България не само да отбележи и празнува 80-та годишнина от спасяването на българските евреи, но и да извлече уроци. Как и защо? Това е станало, възможно, особено в свят като днешния, в който отново нарастват антисемитизмат, нетолерантността, расизма и радикализмът. Какво е било онова нещо през 1943 година, което е накарало някои от лидерите на българското гражданско общество, някои лица от българската православна църква и някои политически дейци и депутати да кажат не на нацистска Германия, тогавашния съюзник на България, да кажат, не, няма да депортираме евреите от тук. И в същото време, докато отдаваме почит на тази невероятна българска история, не можем да пропуснем факта, че резултатът не е съвършен. България и българските сили, работейки заедно с нацистска Германия, участват в депортацията на евреите от Македония и Тракия. Хиляди евреи. Почти всичките, от които са убити в концентрационни лагери на нацистска Германия. Така че това е момент, в който трябва да направим пауза, да си дадем време, да научим, да опознаем и най-малкото да покажем на света, че знаем цената на това, което се е случило. Защото поне това заслужават хората, които не можем да върнем, хората, които не оцеляха. И накрая. Дейвид Харис добре познава политическата сцена в България. Питам го какъв е съветът му към българските граждани и политици, когато България навлиза в цикъл на предсрочни избори и трайна политическа нестабилност. Това да препоръчам определен кандидат или политическа сила не е моя работа като човек, който вижда страната ви отвън. Всичко, което мога да кажа е, че България направи един исторически обрат през 1989 година, като прегърна демокрацията, свободните избори. Правовата държава и стана част от евроатлантическата общност. И е важно сега и в следващите избори тези ключови ценности да бъдат препотвърдени от българските избиратели. Чухте интервю на Ирина Недева с Дейвид Харис, изпълнителен директор на Американския еврейски комитет.